Втім, Андрієнко, здається, ніколи йому і не симпатизував. Можливо, лише й чекав якогось проколу, аби здихатися. І дочекався. В цьому й уся причина. Не хотілося би це справді було так. Надто просто. Отже, почнемо все спочатку. Йому доручили розслідувати цілий ряд дивних злочинів. У ході розслідування пограбувань, банку, щаткаси, ювелірного магазину, він вийшов на Сорокіну, білу відьму, яку нібито свідки бачили на місці всіх пограбувань. Коли він почав з нею працювати, Чаклунка видала версію. Злочини чинять з допомогою чорної відьми. Іншими словами, екстрасенса чи гіпнотизера, чорнявої жінки, яка перепрограмовує пам'ять свідкам. У всякому разі, сеанс розпрограмовування пам'яті, котре провела Сорокіна на очах слідчого, вражав. Довідавшись, що Сорокіна допомагає слідству, група чорної відьми застрелила білу чаклунку. Але та, перед смертю, перечуваючи замах, написала записку. Записку? Поплавець раптом різко повело проти течії. Майже машинально карий підсік. Здобич на гачку здаватися не хотіла. Опір її відчувався через вудлище. «Тягни, татку!» – гукнув Денис. Карий підвівся з розкладеного стільчика і почав відступати від берега, намагаючись не послабляти натягу волосіні. Перед берегом злегка смикнув на себе вудлище і по поверхні води підтяг рибину. Син уже тримав на поготові підсаку. «Мить!» і в ній забився чималий щупак. Нажививши нового черв'яка, Карий знову закинув вудку і повернувся до своїх роздумів. Про записку Сорокіної знали кілька чоловік з його групи. Експерт-криміналіст Володя Дубовик, оперативник Микола Істоменко. Бачили конверт, правда, ще мачушанський дільничний Бойко та судмедексперт. Проте про зміст записки не знав ніхто. Фотографію Людмили в конверті бачили, а про текст ніхто не знав нічого. Тоді, чомусь пригадалися слова Сорокіної під час роботи з свідками мова йде про абсолютно нові для вас і для вашої медицини поняття програмування і перепрограмування людей вимкнення у них тих чи інших зон пам'яті, включення нових можливостей, коли хочете стимуляції як геніальності, так і певною мірою дебілізації особистості до рівня виконання нею простих програм. Так, повернемося ще назад. Перепрограмовані чи розкодовані, як вона казала, свідки – із багатьох фотографій, запропонованих для упізнання жінки, яка була присутньою або в момент або напередодні пограбувань, не вагаючись вибрали фотографію Клавдії Калашник. З часу очних ставок свідків з Сорокіною до її смерті минуло три дні. Три дні. За ці три дні він марне переконував прокуратуру, дати дозвіл на арешт провізора аптечного складу Клавдії Петрівни Калашник. За ці три дні спецгрупу «Розшук» – група слідчих з Києва – фактично усунула від розслідування пограбування банку. І в нього забрали справу автоінспектора Водоп'янова, в якого на посту ДАІ зникла книга записів спостережень. Усунення від цих справ має зв'язок, із звільненням. Схоже, ні. Бо після того, як Лавренюк ознайомився із посмертною запискою Сорокіної, прокуратура дала дозвіл на арешт калашників одразу. Хоча лист, що розібратися, особливої ваги для цього якраз і нема. Та й Лавринюк пригадується, бідкався, прямих доказів того, що калашників займаються чимось протизаконним, немає. Тоді він показав йому протоколи свідчень, розкодованих Сорокіною очевидців. Прокуратура завагалася, чи мають вони вагу законних. Так і не вирішили. Але дозвіл на арешт він тоді отримав. І сам арешт був підготовлений професійно. Проводити йому ніхто не перешкоджав. Виходить, ні роботою з Сорокіною, ні арештом калашників – він ще їм не заважав. Нічого не зрозуміло. «Тату!» – повернув до дійсності голос Дениса. «Твій поплавець утонув!» Максим смикнув вудку. Голий, безнаживки гачок, зблиснув на сонці. «На юшку вже наловили!» – констатував син. «Може, вже підемо розпалювати багаття?» «Ти, синку, йди, збирай гілляча, а я ще з півгодинки половлю». Дениска такий розподіл ролей цілком влаштовував. Максим знову поринув думками до пережитого. Отже, Галавринюк добився для мене дозволу на арешт калашників. Ми їх взяли без ексцесів. Обшук дав несподівані наслідки. Під садибою калашників існувало цілком сучасне виробництво, яке, однак, встигли кудись вивезти. Якщо судити за площою... Та вірити експертам, у підземеллі міг спокійнісінько розміщатися невеличкий заводик. Невже ніхто не бачив, як вивозили обладнання? А що? Це зачіпка. Не могло ж воно зникнути безслідно? Ну, принаймні, автомашини вантажні повинні бути задіяні. А машина не голка? Хтось же мав побачити? Ну, втім, Тепер для мене це не так важливо, а якщо мені дозволили заарештувати калашників, бо таємниця їх підземелля вже була нікому не потрібною, а згодом позбавилися і свідків, але чому калашники загинули саме у слідчому ізоляторі? Якщо їх мали позбутися, позбулися б раніше, час, схоже, у них був. Чортівщина якась виходить, я встиг лише один раз допитати Калашників. Вони не дали мені в руки жодної нитки. Загинули обоє від якоїсь отрути повільної дії. Ув'язнені були дві допи. Несподіваним був наказ із міністерства припинити роботу по версії про вбивство Людмили Сорокіної. Її вбивство було приписане маньякові Одинаку, який після скоєного вмер від інфаркту, що стверджувалося експертизою. Карому пригадалося й те, що разом з наказом припинити розслідування очевидної загибелі громадянки Сорокіної від рук убивці маньяка, в пошті з міністерства була копія нішчевної доповідної записки слідчих із Києва, котрі працювали паралельно з групою Рошук. У ній полтавців і особливо старшого слідчого капітана Карого звинувачували в захопленні окультними явищами. Ця фраза згодом перекочувала й у наказ Андрієнка. Кияни робили висновки, що капітан Карий –